ezketaren eh, tartea, eh? Bai, ala da, eh, bueno, azte uzian esaten gabiltza, azte lenian eh, berria komunitateko bilera ingo dela pleno aretoan eta mm -hmm. hortazitzeiko etorri zaizkigu bilagun. Bai, hainara lasa eta allender naiz, gai, xeunon. Merdin, xeunon. Zemuz hondo? Bai, hondo. Bueno, ziztada, ziztada, berri ze oiartzunen eh, bilera eh, berria egoera larrian dago, bueno, egoera larrian ez, baina eh, jendearen beharra, behar ezta? Asiago dugu, noa la patxe jendearen beharra, egoera aipatze aipatzearen Bai, bueno eh, egila da, bueno Euskarazko Komunikabiek eta Euskal Herrian hori dauden proiektu asko behar dutela herri gitarren sustengua eh, kontua da, Iazko azaroan Ba, bueno, nola baite berriak e, erabakizula, izula, ba, azkeneko urte hauek zailak izan dialako, ba, batez ere ba, krisi ekonomiko orokorrak eragin da, baina komunikazioan arloan ematen nahi dian aldaketak eragin da, ba, bueno, dirusarreretan, publizia dian, batez ere e, eragina handia izan du gurean publizia dian jetxierak eta bueno, mm. ba, egoera zailorrek eragin da, baina batez ere aurrea behiratzeko eta etorkizun nahi behira indartxu jartzeko behar horrek eragin da kanpaina bat abiattzea. Kanpaina ohi da e, zurezista behar dugu lelopian e, abiatu genuna, baino egila da hasi eratik esan berra daula e, te lan nola baite kanpaina puntual bezala kokatzeko helburu horrekin abiatu, baizik eta berria lagunen e, sare hori etorkizunea beira aliketa sendoena os, e, ba, izateko helburuakin ez or duun. Huxeda pizkat arrazoia. Ez dakit jendea kontziente den e, baitare eh bueno, egoera larria dela eta bueno, igual egunero hor ikusten dugulako eztiogu garrantzilek ematen hor da hola, baino benetan eh iritsiko egoera hoi eh itxingo litzatekeela. Mm, bai. <laughs> eh eman daiteke, baino bueno, Azkenian egia da, irutzen zaigu mm, momentu batean gaude gauza batzuk normalizatuak daudela, edo... Mm -hmm. Baina, irudi gauzak bere ez edo egiten direla ez. Eta... Errealidadia da ez tala hola, ez? Osa, errealidadia da bakarra daukagula euskera utxian, eta horreke asko esaten du. Eta orduan hor lan asko inbiar da gauzailek aurre ateatzeko, eta ez, ez dia, berez egiten or jende asko dago atzian, eta orduan konturatu berdugu gauza batzutan ematen dula ezagitalako normalizazio batian gaudela, baino ez tala solik lurretik anateatzen, e, ez eta orduan hortan bain darra ondilea jarri behar ditugu. Ze bestela oskola, bestik e, ezkera eraikitzena, ez, mamiinik gabeko oskol bat, orduan Ba, Kosteinta izan behar batez ere igual, oi hartzen bezala korritan, eta horrela euskera gehiago erabiltzen dena eta ematen du e, hori, e, oso normala diela gauza hauek baina realitatea bastante diferentia da. Mm -hmm. Bai, alare gauza, gauza txiki bat. E, bueno, berria betiai da, esan nahi zut, egila da, egoera larria dala, Baino etorkizunea behira e, nolabait e, saiatu nahi deuna da bermatzen Euskarazko komunikazio proiektu nazional bat ehotia, ez? Horrek ez du esan nahi gaur ezaugarriak izango ditunik, eta hori da hain zuzen e, egoera, ez? Gure helburua ez da gaur bere hortan mantentzeko e, berria lagun gehiago lortzia eta bar, Baizik eta proiektu sendo bat aurreabeira kokatuko dena jartzia, ez? Eta hori momentu batean izango da, ezaugarri augarri batzutakoa, behar bat aurrexio beste batekoa, oain interneta, papera, zenbat, e, zen maiztasunekin, nola, mineo, bueno, gure helburua da, alik eta proiektu sendo eta bidera garrila nahitea, aurreabeira etorkizunean ere ondadin. Ez du zertan izan, oain dana, beste komunikabide asko ere, aldaketa egiten nahi dielako tabar, eh, orduan oi da arronka ta hor ta Bueno, ba, eta eh, ez da, es ez. Sí, eh. sí. Eh. eh, egoera hoi eman daiteke la momentu batean itzitzeana, baina eh baino lehen egungo eh, ba, egoerara eta egungo demandara eh, eraldatzen saiatuko gea, ez? azkenian hori dena berpentsatzen ari gara, ba, ez gu bakarrik. Eh, azkenian ba komunikabide geintsunak. Uhum. Bueno, ez da bakarrik berria, baizeketanik eskuartean dudan oharzo bidasoko hitza ere ba horren eragina izango luke edo dauka edo ez daik nola, nola esan ez Berriak gaizki badimadi joa edo laguntza berbaduz zesanik ez herriko hitzak ez da Bai Bo bueno, egoera ezberdinak daude daki zuten bezala bueno, hemen eh, oharso bidasoko hitza dakagu eta bueno, Euskal Herrian beste eskualde batzutan hititza eh, eunkaria badaude. daude, hitzaunkariak sortu zian bere garaian ban nola baiit eh, tokiko euskarazko informazioa alik eta maisztasun gehien estemateko helburuakin bere garaian euskarazko aldizk herri aldizkiek eta indako mm -hmm. eh, bideo horri eh, jarraituz, Eta, bueno, tokian tokiko itzak e, berria taldean noski e, parte bat badu bertan, baina, bueno, esan egitenada e, eraginak noski badaudela, daudela, baina ez zuzenean e, bideragarritasun nahi lotuak ekonomikoak, baizik eta batez ere, osa, proiektua aurreabeira modu sendu batean, komunikazio proiektu bezala nola kokatu gogo eta testu inguru hortan, ez, hombre, eraginaba da, minio, esan egiten zutez dela, automatikoki ez emengo itza eta bestea eta berrian gertatzen dena domino efektu bat bezala denei berdin eragitean. Osa, bakoitza, ja, gauza tekniko eta sartuta izaera juridikoz eta, nola baite, enpresa ez berdin bada eta bakoitzak bere errealidadeak ditzake. Mino, batez ere guk kokatzede gogoetan kontestuan, hau da, gogoetan bai ematen nahi gea, nola baite, elkarrekin aurreabeira, sezkeini berdugun, osea jasangarria izateko eta eraberin aliketa informazio gehien eta ondo on maiztasun gainenekin emateko euskeraz. zerez. Lehenengo bilera nan aipatzen zen nola <coughs> eh landu litekeen oihartzen bezalako herri batian, eh kanpaina hau emateko, laguntza lortzeko, e, bigarren bilera hontan ze ze bidera eramango du. Bueno, ni gustut gehien bat e, bigarren bilera hau berriz eredan olapait eh bueno, bai informatzeko eta, eta bar ikusi e, ez ezagite za azken finean guk ba, bueno, e, talde bezala eta, eta langile bezala eta bai ukiditzazkeu proposamen batzuk, baino bilera honetan gehien bat bilatzen duguna da eh bai eh ez ezagite ba berriako irakurlea dienak edo, edo bestelako E, erlazio bat dutenak e, Euskararekin edo beraiek bertan, ze proposamen izan ditzazketen, azkenian, gu mm, informatu eta gure e, bueno, proposamenen berri emateagoaz, baino jogeien bat jaso nahian e, egiten dugu bilera hau. Azken finean, ez da egite guzti artian e, sostengatu beharreko gauzadia eta betire ba... Ideia guztileak, eh, ongi etorreak izaten diaz eh, askotan, ba, igualzu bide batetik zuaz, minio beste batetik. Eta igualzuek barru-barrutik biziduzu elare, mm -hmm. eta ikanpoko e, e, e, ikuspuntu bate ondo etortzen da ez, Betire? Bai, bai, bueno, e, gune hauek, beti balillo berdute azkenian, e, jendiak, dazkan ideak, e, proposamenak, sentxaziluak eta jasotzeko. Mino, eraberein nola baite e, bilera, baino bileratik abiatu nahiko genuken dinamikak nolabait badu helburu zehatz bat ere, eta hain zuzen da e, berria komunitatea osatu eta e, sendotzen jutia e, berria lagun berriak nola baite e, erakarriz edo gehituz e, proiekturas. Egoera, e, Paradoxiko batemate naida ta da berriak paperian zein sarean inoiz mino irakurri lege jotu. Inoiz mino geio, ez. E, gertatzen dana da, bueno, sareko edukiak e, e, doainik diala eta gaina oraingoz eh eduki hoiek ezisteko erabaki hartu zen, beste egunkari batzuk estatu mailagok eta bar saiak era hoiek eh indituzte eta in eta berehala iriki berri e, izan dituzte, ez ez dutela konfunkzionatu, ez. Eta Ordun ordagu, nolait irakurle multzoa handi bat egunero interneten, Eta horiek ere berria komunitatea dira, sare sozialetan ere jarraitzen gaituztenak, ia mar mila laun dauzkago Facebooken, mm -hmm. iaz berriketan, oan, iaz ez, bi mila maikam, ba, iaz, e, berriketan sare sozialare sortu genuen, horren bueltan ebeste jende bat hasi da, tuitaren buena. Mm -hmm. Osa, plaza asko da nola behit berriak bere edukia zabaltzeko. Ordu helburua da, azken e, berria proiektua paperean E, zein sarean irakurtzen dutenen, eta Euskarazko komunikabide nazional bat, Euskal Herrian beharrezkoa dela usten duten hoien hartian, komunidade bat berria lagunena, e, ekonomikoki e, sustengatuko duten hau, eta ez da Euskal Herrian, esan egin zut proiektu baten aldeko ekarpen ekonomiko batingo dutenena, dutenena, bada berria berbada sareko irakurle guzti horiek nola bait, sinistia, naiz eta edukia doaini jasotzen duten hor lan badaola, e, inbertsio badaola eta e, karpen batitia, minua hortikarago, ba, 2000 zehar 2000 abiluako nahi duena da, e, pentsatu maila praktiko eta zehatzian komunidade horrei nola eman proiektuan parte hartzeko aukerak eta barrez ordun. E, hortan, gaur egatek esaten du nola bait, fondoko, fondoko dinamika bat planteatzen dugula, Ba, egun, Euskaldun egunkari sortu zenean arpidetzekin abiatu zena papera ilotuta, ez dugu esango berria alagunekin sareari lotuta, asko zara godi jua, bai eskeni nahi dugu proiektua sustengatzeko, zea bat, ez da hor duen da, erri zerri eta oi hartzunene bai, alik eta berri alagun gehien ba, ba, lortzia, urbiltzia proiektura. Eh. E, jende, gogatu e, aziko joago igual, e... Berri laguna eta arpidetzia ez, e, ez dela gauza bera. Eh lagunak bakoitzak aldun eh aportazio ekonomiko egiten dula. Ba, oi da, bueno, hasieratik eh bueno, gauza guztiekin bezala proposamen konkretu gu, e, batzuk ditugu e, ekarpen zehatz batzuk egiteko. Ba, praktikoak izate aldea, ba, eskuorri baten jarri bertzuzun eh ba, ekarpenak X dialako, mino be E, aukera zabalikutzita e, norbeak aldun e, ekarpen horiteko. Hain zuzen uste dudako askoren artean e, inezkeo benetan izango dala posible. Eta gaina, e, askoren artean indakoak emango iola e, ba, berezitasuna, ez? E, proiektuai berri aire aurra behira, ba, lau personak ekarpen handi bat inezkeo, Ba, Obeto oh, geundek behar bara ekonomikokin, mm. sentitzia proiektua, eta nik uste togi izan dela Euskalduan neunkaria sortu zeneko ba, filosofia eta zer jarrera, egun karia itxizuten nian berria sortzekoare bai, eta askoren, alengo asteburuan buruan, bisitan batzuk berrian, eta... Tau, tau, diru eta nola, eta zartza Ba, Zeinena da hau, behar eta ba, ba, ba, herri jana ez? Ze azkenean horre berria berriz esortu zen ean bost ba, ba, milioi euroko kapital guzti, ba, bildu zen, ba, txina hurri lan egintzalako, herri zerri eta, eta da, berria lagunak gauza behain nahi du, baina ez gauza puntual bat nahi duena da transmititu berria lagunan nola baite figura berri hoi, izango dala proiektuan etorkizunea beirako sustengutako bat, ez? eta suposatzen dula bakoitzak aldun neurrian mino hasieratik planteamendu izatea ekarpenoi hori urterokua izatea. Hau da ez da horragatiran esaten hasieratik ha, eta kanpaina moduan kokatu deu, uh -huh. ba hasieran ba, mezu batekin eta epe batean indartu bertzulako kanpaina bat luzea beirako plana dala, ez. Bai, bai ez daio eh Arpide duna eta berria laguna eh arpide dunak bueno horrek arpen bat egartzen du ba, eta, eta jasotzen du egunkaria etxean berria jasotzen du eta berria laguna naiz eta esten zuzenean arpide bat eh bai badituela eh bueno antzekota antzeko za bat eh edo nola ditu Lai. ez E, mono, jasoko ditu ba, berria PDFan eta hori gauzak jaso ditzazke, eta batez ere parte hartzia, parte hartzia da luzatzen zaioan berria laguna ez e, proiektuan bain bat esparrutan edo azkenean ez dela bakarrik oise bakuota bat bat bat bat bat bat eta, eta bueltaan jasotzen zuzer bat eo ez, oez, mm. bai da pixka bat eta e, ha, esan dezu txina horreak guain Piskabat, eh, abar askan eta, eta irudila erabilida horrexegatik, ez? Azken bainoan, barlauntza batek asko, asko, askok osatzen duten sistema bada, ez? ekosistema bada eta, eta hoi da Piskabat transmititu nahi dana. Ba, hoxe, astelenean, zazpiterritan, Udaletxeko pleno haretuan urtazta gehiotaz itzingo dugu, ez dakitzer batxe gehiotu nahi zuten bukatzeko. Ba, animatzeko ba. handia etortziaz, genian, <laughs> abaraskoi benetan ez tiz beteko badeu, ba, ba erlea askon beharra da kaula, bise, animatzeko. Ba, eskerka asko bilei, eta aztele narte. Zuei, aia.